devocina mistică, etc., fiecare constituind de fapt o rezolvare distinctă și îndrăsneață a aceleiași crize. În paranteză, a se vedea capitolele 9, 17, 18, 19, în paranteza. Timp de ani de zile am avut în vedere o lucrare scurtă și concisă care ar putea fi citită în câteva zile căci lectura continuă revelează prin excelență unitatea fundamentală a fenomenelor religioase și, în același timp, noutatea inepuitabilă a expresiilor lor. Lectorul unei atar cărți ar fi pus în prezența imnelor vedice a și a upanișadelor la câteva ore după ce ar fi trecut în revistă ideile și credințele din Paleolitic, cele din Mesopotamia și Egipt, el ar descoperi pe Sankara, tantrismul și pe Milarepa, Islamul pe Gioachino da Fiore sau pe Paracelsus. După ce ar fi meditat în ajun asupra lui Zarathustra, Gautama Buddha și a Taoismului, asupra misterelor ellenistice, înfloririi creștinismului, gnosticismului, a chimiei sau mitologiei Graalului, el ar întâlni pe iluminiști și pe romanticii germani, pe Hegel, Max Müller, Freud, Jung și Bonhoeffer.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 mai ales din două motive. Pe de o parte, mi s-a părut oportun să citez un număr de texte importante și insuficient cunoscute. Pe de altă parte, am vrut să pun la dispoziția celor interesați în studiul problemelor bibliografii critice destul de bine puse la punct. Am restrâns deci la minimum notele din subsolul paginilor. Am grupat în a doua parte a volumului bibliografiile și discutarea anumitor aspecte trecute sub tăcere sau mai sumar evocate în text.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 Cei ce studiază pot consulta pe măsură ce înaintează cu lectura stadiul actual al chestiunilor și bibliografiilor reunite în partea a doua a cărții. Am încercat să stabilesc pentru fiecare subsecțiune esențialul bibliografiei critice recente, fără a ignora lucrările cărora nu le împărtășesc orientarea metodologică. Cu excepții nu am menționat contribuțiile în limbile scandinave, slave sau balcanice. Pentru ușurarea lecturii am simplificat transliterarea numelor și a termenilor orientali. Cu excepția câtorva capitole, această carte reproduce esențialul cursurilor de istoria religiilor pe care le-am ținut din 1933 până în 1938 la Universitatea din București, la Ecole de Haute Etude în 1946 și 1948 și din 1956 la Universitatea din Chicago.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 În consecință, cea mai riguroasă specializare nu îl dispensează pe savante de obligația de a situa cercetările sale în perspectiva istoriei universale. Împărtășesc de asemenea convingerea celor care gândesc că studierea lui Dante sau lui Shakespeare, ca și a lui Dostoevschi sau Prust, este clarificată de cunoașterea calidasei a nourilor sau a mai maimuței pelerini. Nu e vorba de un pseudo-enciclopedism, van și la urma urmei ster.